Толичних Засміялася Вікторія А тепер головне Дитяча Клич сина Нехай приймає роботу Альчаку Ходи до нас Альбертик У супроводі Герди Вийшов із кімнати покійної господині Дивись Це твоє хлопчик зайшов до невеличкої порівняно кімнатки. На перший погляд нічого особливого. Ліжку в кутку, письмовий стіл під вікном, полиця з книгами, ще одна порожня полиця, шафа. Альбертик задоволено, але без особливих емоцій роззирався навколо. Професор Таємниче підморгнувши, вказав на дверцята та шафи. Відчини. Альбертик повернув ключа в замку, відчинив і зойкнув. Дві полиці були щільно заставлені маленькими легковими машинками, мініатюрними копіями справжніх. Задоволеною реакцією Валеріан Альбертович усміхнувся. «Це моя маленька таємниця. Збирав довгі роки, звозив з усіх усюд. Тепер вони твої, Володій. Які вони гарні! Валерчику, подивися, і дверцята відчиняються!» Крутила в руках одну з іграшок Вікторія і капот піднімається, точна копія. «Машинки!» «Та ти сам іще, хлопчик!» – погладила Валеріана Альбертовича по щоці Вікторія. «Не награвся в дитинстві?» «Чому ж?» «Тільки дитинство моє було не зовсім таким, як хотіли батьки». Війна, блокада. Ти залишався в Ленінграді під час блокади? На щастя, ні. Батько пішов на фронт, начальником госпіталя, а ми з мамою вчасно евакуювалися. Після війни повернулись. А батько? Батько також. Так що війну ми пережили, на відміну від інших, без великих втрат. Однак в дитинстві мені було не до машинок. «Альбертику, я прошу тебе, будь обережним». Вікторія помітила, що син надто активно взявся досліджувати крихітні авто. От уже дверцята одного з автомобільчиків відламані, валялись на підлозі. Не смій ламати машинки, а я хочу знати, чи міцно вони тримаються, вперто закусив губу хлопчик. Гратися можна, не ламаючи речей. Не ти їх збирав, тому не повинен псувати. А я хочу, вони мої. Мені їх подарували починалася знайома сцена – «Хочу – дайте!». Вікторія не знала, що робити. Вдома вона такі ситуації розв'язувала просто – кількома ляпасами. Але тут, у цьому старовинному будинку, у цій шляхетній квартирі, навіть кричати на дитину – не те, що бити її, здавалося – «Святотатство» «Альбертику» Втрутився Валеріан Альбертович «Грайся, будь ласка Та якщо зможеш Постарайся не ламати моделі Деякі з них досить рідкісні Не хочу Мамо, їдьмо додому Що це за кімната? Тут нічого не можна зачіпати» Машинки не ламай, горнята не бий